בעזרת השם ידבח, ספר עלים לתרופה, המשך, זאת תף למד בעזרת השם ידבח, יום ב', מסעי, תר"ג, לפרת קטן, טפליק. שלום וחיים לאהובי, בני חביבי הוותיק המופלא, מורנו הרב יצחק שיחיה מכל יוצא חלציו שיחיו. מכתבו קיבלתי היום פה, טפליק, על ידי השליח, מוסר כתב זה. הוא קראתי בטב ולא עמדתי מרעיד כל כך כאשר דימית. כי כל עניין סיפור המעשה שלך אינו חדש אצלי כלל. כי כזה וכזה עבר על כמה נפשות ישראל כשרים. וגם עלי עבר יותר, וגם אתה עובר כאלה וכאלה על כמה וכמה. אבל יש הרבה שגרועים מזה הרבה הרבה, וגם אינם צועקים כלל. ואם אמנם הצעקה מעלה גדולה, כי עפה צעקה לאדם וכולי. ואפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, ובפרט כאשר זירנו אדמו"ר אור הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה. עם כל זה, כשנוטה הצער והצעקה למרה שחורה ועצבות ויגונות היא מזקת מאוד, וכמו שאמר אדמו"ר ז"ל מזיק מאוד לאלו היצרים רעים, שהם מבחינת רוח שטות ממש, כמו שכתוב בסימן הע"ב ובכמה מקומות. ומובא שם, שכל מה שדוחקים עצמם לדחות המחשבות אלו, הם מתגברים יותר, וצריכים רק לבלי לחזור מחשבתו לאחוריו, ולבלי להביט עליהם כלל, אף אם בוערים ורועשים כמו שרועשים, כי צריכים לבלי לפחות מהם כלל, ואם אף על פי הם מסבבים בכמה סיבובים, מה לעשות, אונס, רחמנה, פטרי. וביום אתמול עמד גם כן אחד לפניי, וקבע לפניי שאשתו חולה זה שלוש שנים, מחמנה לצלן. וכן נמצאים הרבה. האמת שצרתך אינה קטנה, ובכל צרתך לי צר. וצריכים תפילה ותחנונים הרבה להשם מטבח, מאיתך ומאיתי. אבל צריכים להיזהר מאוד מאוד ללך בדרך שהזהירנו הוא זיכרונו לברכה. לייחד שעה לפרש שיחתו, ואת כל אשר עם לבבו ישיח לפניו יתברך? ואם אינו יכול לדבר מה לעשות? על פי רוב יעזרהו השם יתברך אחר כך, או ביום שלאחריו, לפרש שיחתו. אבל איך שיהיה, צריך להתגבר מאוד להיות שכל היום יהיה בשמחה, ולבלות היום קצת בתפילה בעסק התורה, ובעסק משא ומתן. ובפרט שתהילה לכל יש לך כמה עסקים ויש לך במה לבלות היום בתורה ודרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת עוון. והעיקר לבלי להסתכל אחוריו כלל, ואל תביט אחריך ולבלי להימשך אחר הצער יותר מדי. כי אינך יודע כלל מה נעשה בעולם עם צדיקים ובינוניים ורשעים בכל דור ודור, בכל אדם ובכל יום ויום. והכל צריכין למרי חיתיה, לרחמן האמיתי וכולי. אשרנו שאנו עדים ממנו ואין אנו מתנגדים עליו, ואנו חותרים ללכת בדרכיו, ואנו מתקבצים יחד על ראש השנה. ולהשם התקווה שגם אתה תהיה נמנה בימי ראש השנה הקדושים הבאה עלינו לטובה, וכן בכל שנה ושנה כל ימי חייך. וזה נחמתנו בעוניינו. והנה רצוני להרחיב הדיבור, אך קשה וכבד עלי אתה מלאכת הכתיבה מחמת כאבי בצלעות. אם אמנם כבר עזרני השם מטבח אף על פי כן, מעט הכאב שלא נתרפא עדיין מונע הרבה מן הכתיבה. ומאהבתך טרחתי עצמי לכתוב דברי אלה. ואם ירצה השם, מאומה נכתוב לך עוד בחסדו וישועתו יטבח. ולהשם הישועה שיתקן הכל מהרה ויתהפך לטובה, כי הכל בשביל תיקון. כאדם צריך לעבור בכל מקומות כאלו להצטרף בהם, ויש בזה דברים נעלמים הרבה. והעיקר, מי שיש לו עמוד חזק לאחוז בו. אשרנו שיש לנו יסוד מוסד כזה, צדיק יסוד עולם כזה, הוא יתקננו בוודאי בזה ובבא לנצח. דברי אביך המצפה לישועה, נתן, מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. ת״ל״א ברוך השם, יום ה', ערב ראש חודש מנחם אב, תר״ג אומן. שלום לאהובי בני חביבי. מטפליק השבתי לך על ידי השליח. וביום ג' באתי לפה בשלום, תהילה לקהל. והנה מסרתי לרבי שואל נורו יאיר, סך עשרים רובל חדש. מהם תיקח לעצמך חמישה רובל חדש, ותרשום שהם מעות העסק. ואתה תקבלם לפרעון. ושישה רובל חדש שייכים לסופר שקיבלתי בטפליק על הספר תורה, שכותב לקהילת סברן. ותשלח אלו השישה רובל חדש ליד בתי חנה ציר אל תחיה. גם עוד שלושה רובל חדש תשלח לידה, ויהיה על חשבון הספר תורה מצ'רין. ותיתן לה סופר על אורות אם יצטרך. וכבר ציוויתי על ידי רבי נחמן אירו יאיר שאתה תיתן אם יצטרך יותר אורות. וכעת אני שולח על זה ליד בתי סך שלוש רובל חדש. ואם יצטרך יותר במשך הזמן, תיתן אתה איזה סך מועט על חשבוני. אך לדעתי לא תצטרך ליתן לו כי יזהיר את בני דוד צבי שיחיה. וכולי. רק אם יכתוב לך בני הנעל שההכרח שתיתן איזה סך על עסק הסופר, תקיים כאשר יכתוב לך. ולהשם הישועה שמתשרין, אשלח לך עוד מעות כאשר יעמוס לנו ישועתו. והסך שישה רובל חדש שנשארים מהנעל, תשלח ליד רבי שמשון או לרבי שמאל כשיחיו, על חשבון מה שנותנים לביתי לפרנסתם. ואני מצפה בכל יום שיעבו ידיעה טובה מהעסק הסחורה. וכבר ציוויתי שבאים תגיע לשם באופן שיוכלו לעמידה. לקהילת טירביצה עד יום בית פרשת ועד חנן מה טוב. אך כפי הנראה רחוק הדבר, ומן הסתם התנהגו כראוי כפי עצת השם וכאשר דיברתי עמהם. והנה על אודותיך כבר כתבתי לך מעט, וכעת אין מילה בלשוני מרוב הטרדה ומאספת כוח. אך חזק בני וחזק ותאמין בכל מה שאמר אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, שכל העתקה שמנתקין עצמן מרע לטוב יקר מאוד מאוד בעיני השם ידבח. והעיקר שתרגיל עצמך, שבעוצם התגברותם תשמח נפשך בכל מה דאפשר, ובלי לפחות כלל, רק להסיח דעתך לגמרי ולהרגיל עצמך בשכחה, לשכוח בכל רגע ורגע מה שעבר ברגע שעברה, אף אם היה מה שהיה. מה דהווה הווה, כי הכל התהפך לטובה, כי יש לנו אב זקן גדול כוח מאוד שיכול להפוך עוונות לזכויות. רק חזק ומץ מאוד הוא זכור היטב מה שאדם צריך לעבור בזה עולם על גשר צר והעיקר שלא יתפחד כלל. וכן נרבה לדבר בזה. והרבה מזה נדפס ונכתב רק שצריכים לחזור בכל יום. גדול השם ומולל מאוד. השם גדול ולא יודעים כלום אפילו עניין שלכם וכולי. דברי אביך מצפה לשמחך ולחזקיך עדי תזכה לישועה שלמה. וגם תזכור מה שכתוב במדרש רבא. הפשתני הזה, כל מה שיודע שפשתנו יפה, הוא מקיש עליו ביותר. ובפרט במדרש שלך מובא זאת שם כמה פעמים. וכל זה נזכר שם בדברי רבותינו זיכרונם לברכה לעניין, שהאדם יחזק עצמו כשרואים שרודפים אותו התאוות מאוד. כי ידע שזה מצרפין ובוחנין אותו מחמת שצריך לזכות למה שיזכה. ואי אפשר לבער מה שיש בזה. ובפרט שכל כוחנו ותקוותנו על כוחו של זקן וקדושה. ותהילה לקהל יש ויש לנו על מי לסמוך, איך שיהיה, איך שיהיה. כי חסדו גבר עלינו מאוד מה שזכינו להינצל מלחלוק עליו חס ושלום. השם יגמור בעדנו לטובה, נגילה ונשמחה בישועתו נתן מברסלב. לרבי נחמן תיתן בכל שבוע שניים או שלושה זהובים כאשר דיברתי ממך. גם תיתן לו חמישה זהובים על שכר דירה. כי אמר לפניי שעשרה זובים שנתת לו על שכר דירה, ניקית לו על מעות השבוע. על כן ההכרח לחזור לו זה עשך. ולעת אתה תיתן לו חמישה כנ"ל ומצ'רין אכתוב לך עוד. כעת עבר שבת קודש כי נתעכב פה ויש בלבי הרבה הרבה לדבר עמך. אך כעת הוא מוצאי שבת קודש וכוחי חלש. רק זאת באתי לעוררך על מה שאתה לכתוב בכל פעם. שלפי דרכך לחשוב הרבה בכל דבר, על כן יש לך איסורים ובלבולים כאלה. ועל זה באתי להשיבך כי הוא גוף הקשיא, כי אין זה חיוב חס ושלום לחשוב הרבה. אדרבא, אדוננו מורנו ורבנו זה לזירנו אבלי בלי לחשוב הרבה. ואמר בפירוש שזה העניין שנקרא איבר טרכין, לחשוב יותר מדי, משליך את האדם מאוד רחמנא ליצלן. ואם אתה רגיל בזה מכבר, ההכרח שתשתדל לשבר זאת ולהתגבר בכל פעם, להסיח דעתך, ולא להרבות מדי במחשבה? בשום דבר, בפרט בעניין מחשבות רעות ורעיונים רעים, צריכים לברוח מהם לגמרי, ולבי לחזור מחשבתו לאחוריו כלל, ולשכוח לגמרי בכל את מה שעבר תחילה, ובטח בכוחו הגדול שהכל יתהפך לטובה, רק חזק ואמץ וכנ"ל, ובמוצאי מנוחה ימציא לך רווחה וכולי נתן, הנ"ל. ת״ל ב׳. ברוך השם, יום ה׳, ערב ראש חודש, מנחם מ״ו, ת״ר ג׳. שלום לרבי בני הרבנים, מורנו, הרב דוד, צבי נור יאיר. הנה שלחתי איגרת לבני ורחיך רבי איציק נור יאיר אל תודשין. והוא ישלח את תשעה רובל חדש לבתי, היא אחותך, אמרתך נציר אל תחיה. והם שישה רובל חדש שקיבלתי בטפליק על הספר תורה מסברן. ושלושה רובל חדש אני שולח שיהיו ביד בתי על הספר תורה מצ'רין. אולי לא יצטרך הסופר על אורות. ועתה, בני, תדע איך להתנהג עם הסופר, שלא יחטוף מעות מקודם הכתיבה. הן מהספר תורה של רבי צבי מצ'רין, הן מהספר תורה מסברן. ותאמר לו לסופר שיש בלבי עליו, כי הוא אמר לפניי שלא קיבל מרבי שלמה מסברן, כי אם ארדוף. ואבי אמר לי שנתן לו שישה רובל חדש, דהיינו שלושה על ארדוף ושלושה על אורות. על כן ראוי שיהיה לו בעד שלושה רובל חדש אורות על הספר תורה מסברן. ויש לי איסורים מזה, שלא יהיה חס ושלום חילול שם שמיים, כשלא יתנהג כראוי בזה. על כן תראה מעתה שלא תיתן לו מעות על אורות, כי אם כשתראה שלוקח המעות לקנות אורות מיד, ומן תבין להתנהג עמו כראוי כאשר דיברתי עמך בביתי. ועתה בני חזק ואמץ מאוד להתחיל מעתה לעסוק בכל יום בתורה ותפילה. ותקבע שיעורים בגמרא ופוסקים וחומש מפירוש רש"י ובמקרא, ובפרט לעסוק בכל יום בספרי הבן זיכרונו לברכה. ולפעמים תלמוד עם חברים, ותסתכל בהם היטב להבין לעובדה. ואם לא תוכל ללמוד עם חברים, תלמוד בעצמך. ותיזהר ותיזהר מכעס וקפדות ורוח נכה מאוד מאוד, שלא תאבד חיותך בחינם חס ושלום. ותקיים ואסר כעס מלבך ועבה רעה מבשרך. למה השם יתברך חוסה עליך, כי אם לא עכשיו ומתי. כי הלא עליך אין מוטל שום טרדה ושום עסק, כי אם לעסוק בתורה ותפילה ומצוות. וזכורת בואך בימי בחרותיך, ואין תנאי להאריך יותר. דברי אביך מזרזך לטובתך הנצחית ומעתיר בעדך, נתן מברסלב. תל"ג ברוך השם, יום גימל, דברים, תר"ג אומן שלום וישועה לבני מורן הרבי יצחק שיחיה עם כל יצחך על הצו שיחיו. ביום א' העבר שלחתי לחרוד איגרת על ידי אנשי שלומנו שהיו פה על ציון הקדוש. והם רבימא, רבי מתי, חתן רבי, ורבי ניסן קרובו של הרב, ובוודאי הגיע לידו. ושם הודעתי שנתתי עשרים רוב על חדש לרבי שואל, ושייתן מהם תשעה לבתי תחיה בשביל הסופר. וחמישה יקבל לעצמו וירשום שהם מעות העסק, ושישה ישלח לרבי שמשון. רב שמאלקל לפרנסת, לפרנסת ביתי, גם כתבתי לך כמה דברים המשיבים ומחזקים נפש נאנח ונדקה כמוך וכמוני וכמו כל אנשי שלומנו וכמו כל נפשות ישראל הנתונים בצרה ובשביה. והגלות בגשמיות מתארך וגזרות לא טובות נשמעות והבית המקדש חרב בעונותינו. ועל כולם מתגבר גלות הנפש בכלליות ובפרטיות על כל אחד ואחד אשר כשה על כוח הסבל כאשר גם אני, האביון, יודע מכאובה כמה וכמה נפשות בפירוש, חוץ ממה שאני מבין מקרוב ומרחוק. בעל הרחמים, בעל הישורות, יתקן כל זה וישלח לנו המנהיג הרחמן, ויקוים כי מרחמם ינהגם. ועיקר הרחמנות להוציא את ישראל מעוונות, והעיקר להוציאם מהרוח שטות והשיגעון. וימשיך עליהם דעת שיבינו רמיזותיו הקדושים לברוח מהרוח שטות ולהסיח דעתו מהם ולהימלט מהם בשב ואל תעשה. ותשאל את פי רבי נחמן אורו יאיר שיספר לך משהו טב מאוד בעיניי, אחד שראה בהספר החדש מה שכתוב על פסוק ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי עד בלי אגיד לו כי בורח הוא. שמע היטה ושים לבך לילך בזה, להסיח דעתך מזה ויועיל לך בעזרת השם יתברך. ומעתה תהיה רגיל לשקוד על הספרים שחנני השם לחדש בתורתו הקדושה, שהם ספרי ליקוטי הלכות, ותסתכל בהם בכל יום ובכל עת. ובפרט ההלכות שכתבתי בסמוך, בשנים הסמוכים, ולהשם התקווה שיועילו לך הרבה. ועתה בני חזק ואמץ מאוד לתפוס מחשבתך בכל מדי אפשר להכניס מחשבתך בשעת המשא ומתן, בעסק המשא ומתן. והכל בשמחה, בלי כעס ועצבות ודאגות ובלי רוח נחאה. ובשעת התפילה תכריח מחשבתיך לקשרי אל הדיבור בקשר אמיץ וחזק, ולהתפלל אפילו במהירות, רק למהר למלט מחשבתך ממחשבות חוץ. ואפילו כשפתאום גונבת עצמה המחשבה ופורחת למקום שפורחת, תתפוס אותה בעל כורחה כמו סוס באפסר, ותכניס אותה לתוך דיבורי התפילה הקדושה. מכל שכן וכל שכן בשעת לימוד, שם בנקל יותר להכניס את המחשבה בתוך הלימוד. כי הלוא צריכים להבין מה שלומדים. ומה נעשה עמך ממילא, אל תסתכל על זה כלל, כי העיקר לשמור ידיו מעשות כל רע. וכבר דיברנו וסיפרנו הרבה מגודל כוחו של הזקן דקדושה, שהוא בעצמו אמר, שאפילו אם היה עובר עבירה גדולה שבתורה, לא היה נופל כלל, והיה אחר כך איש כשר כבתחילה, רק אחר כך היה עושה תשובה. והנה בדעתי לנסוע ביום אחר עם רצה ה' לטירביצה. ומשם ינחני השם בחסדו לקהילת שרין, על שבת נחמו, ומן הסתם יגיע אלי שם מכתבך. בעל הרחמים יאשייני שתשמיעני בשורות טובות, גם שאזכה לשמוע טוב מעסק הסחורה שלנו. ותהילה לכלא, כאב שלי כבר נתרפא הרבה בחסדו, אך עדיין אני צריך לישועה שיוגמר רפואתו בשלמות. והעיקר הוא רפואת הנפש ושמחה, כי אם היינו שמחים, היה מתבטל ממילא כל השטוטים הלל. אך מה יקר חסדך השם ששמענו המעשה של זה שיש לו כוח בידיו לרפא את הבת מלכה ולהוציא ממנה כל החיצים? וכל רפואתה היא שמחה שבאה על עשרה מיני נגינה. אשרינו, אשריך גם אתה שאין אתה מתנגד על פלא כזה. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. תל"ד בעזרת השם מטבח, יום ג' עקב תר"ג, צ'רין. שלום לאהובי בני חביבי, הרבנים מורנו, הרב יצחק, נרו יאיר, עם כל עצך על הצו שיחיו. מכתבו קיבלתי ביום שבת קודש שעבר, וכבר שלחתי לו עוד איגרת מאומן על ידי רבי דוד, ורציתי לשולחו על ידי הפסט ונתעכב כאשר סיפר לך רבי דוד הנעל. וכעת הוא קודם התפילה והפסט נחוצה מאוד, ואי אפשר להאריך כלל. ואקבל עשרים רובל חדש, וישלח עשרה רובל חדש לברסלב, ליד רבי שמשון ורבי שמלכה, שיחיו, לפרנסת ביתי כאשר העמדתי מהם. והעשרה רובל חדש יעכב בידו, ובדעתי לנסוע ביום מחר, עם ירצה השם, לקרימנצ'ק, על שבת קודש הבאה עלינו לטובה. ומשם אשוב לפה עם ירצה השם, ואתעכב פה על שבת קודש פרשת שופטים, שהוא ראש חודש אלול. ומפה אסע למדוויקה על שבת שלאחריו, ואחר כך אשוב לאומן. השם יתבחן חנכני בדרך הישר ויוליכני לשלום כרצונו הטוב וכרצון יריעיו. ואודות הספרים בוודאי יהכרח לשלוח עבורם, אבל לא להרבות בהוצאות בשביל עשרים לבד. כי אתם צריכים להתיישב בעצת השם, אולי תוכל להביא כל הספרים המונחים שם בסמוך הידועים לכם. ומבטחני שבוודאי תעשו על צד היותר טוב, באופן שיגיע לידכם מהרה, באופן שתוכלו להביא כמה ספרים על ראש השנה הבאה לנו לטובה. אך גם בשביל העשרים לבד, גם כן כדאי להוציא איזה הוצאות, אך לא סך הרבה. ומאליכם תבינו כל זה, ועצת השם היא תקום. ומכתבך כריתי היטב, ונחמתי שתהילה לקל אתה אוחז בדרכיו ז"ל קצת. השם יטבח יחזק לבבך ולבבינו ולשמחך מהרה. ותוסיף בכל יום להגדיל עצמך בתורתו, להבין היטב הרמזים שלו ולקיימם כראוי. וכבר כתבת בעצמך שצריכים לשתוק ואין יודעים כלל. ותהילה לקהל שבת נחמו העבר דיברנו חידושים נפלאים בתורתו הקדושה כי מלחמם ינגם. ששם מבואר עניין זה סייג לחוכמה שתיקה. ובהרנו בעזרת השם יתברך עניין השלוש איכה בעניין החמו נחמו. והעיקר שבכוחו הגדול יש לנו תקווה לכולנו איכשהו ולכל ישראל. בתהילה לכלא החייתי מאוד את כל השומעין מאוד בדברינו הנובעים ממקור חוכמתו הקדושה. אשרנו שזכינו להיות בחלקו הקדוש. ואי אפשר לבאר על פני השדה כי הדברים ארוכים מאוד ויותר מהם איש בליבי. אבל זה צריכין לזכור בכל פעם, בפרט אתה, אתה, בני, שאין יודעין כלל, ואינך יודע מה שאין אתה יודע. רק זה ברור באמת זך וצלול. שאיכשהו, איכשהו, איך איכשה שנעשה עמך, ואיך שאתה חייב בכמה דברים, ואיך שאתה אנוס הרבה ברוב הדברים, ואיך שאתה בכמה דברים, בכמה מצוות, נקודות טובות שאתה חוטף בחסדו וישועתו הנפלאה, בכל יום, בכל מה שעובר עליך, בכל אלה חסדו גדול עליך מאוד, שזכית להיות בחלקו ולהיקרא על שמו הקדוש, ולהתקבץ בכלל קיבוץ שלו הקדוש. ובפרט על ראש השנה שהוא עיקר זמן הקיבוץ, שזה בחינת שופר, שמקבץ נדחי עמו ישראל, כמו שמתפללים בברכת תתקע בשופר גדול לחירותנו. ובשבת נחמו הזה דיברנו הרבה בעניין נפלאות נוראות מעלת הקיבוץ אל כל עשרה מבני ישראל, כי הכל בעשרה שכינתה שריע, ואומרים דברים שבקדושה, ואז מעוררים ביותר כל דרי מעלה ודרי מטה לקדש מו ברבים. להודיע כי מלוא כל ארץ כבודו, ואז יכולים להרים הכל, והעיקר על ידי שמקושרים להרועה האמיתי העוסק לקבץ אדרו, כמו שכתוב, כרועה אדרו יראה בזרוע קבץ תלאים ובחיקו יישא, ועל כל פנים, שלא לחלוק עליו חס ושלום. אוי, אוי ואבוי להחולק עצמו מרועה ישראל כזה. אשרי אשרי משתוקק ומתגעגע לכלול בהקיבוץ הקדוש שלו. לעולם לא נבוש בחסדו, איך שעובר על כל אחד. כי כוחו גדול ונורא ונשגב מאוד מאוד עדין חקר. וזה סמוך שמעתי מידידנו הוותיק הביגרשון נורו יאיר, נכד המגיד זי מטירביצה, ששמע מפיו הקדוש שבראש השנה הכל מקבלים ממנו תיקון, אפילו דברים שאי אפשר לתקנם בזמן אחר. בראש השנה נתקן הכל. יתר מזה אין תנאי להעריך כי זמן התפילה הגיע. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. לרבי נחמן לרוייה תיתן שניים או שלושה זהובים בכל שבוע כאשר עד עתה. ותפרוס בשלום ידידי רבי נחמן נכד אדוננו מורנו ורבנו ז"ל. ואין פנאי עתה לכתוב לו שום דבר, רק שיעבור על השנה לשלום ויהיה הכל על בעזרת השם מטבח. ת״ל״ה בעזרת השם ידבח, <התבח> יום ב', בית אלול, תר"ג, צ'רין. שלום רב לבני ידידי הוותיק הרבני מורנו הרב יצחק שיחיה עם כל יוצא חלציו שיחיו, ובפרט לבנו נכדי חביבי דוד צבי שיחיה. מכתבך קיבלתי אתמול בראש חודש אלול קודם התפילה, והיה לי צער ונחת. כעת איני יודע מה לכתוב לך כי כבר כתבתי לך הרבה. בימי ראש השנה ממשמשין לבוא ונדבר פנים אל פנים בעזרת השם ידבח. ולעת עתה בני חזק ואמץ, ותתחיל לברך במחשבתך שהחיינו וגיענו וקיימנו לזמן הזה, שהוא ראש השנה הקדוש, שנזכה להתוועד יחד בעזרת השם מטבח. ורק בזה אני מחיה את עצמי, וגם אתה ראוי לך להחיות את עצמך בזה שכבר עברה השנה, והגיע ימי ראש השנה שבהם נתוועד יחד על ציון הקדוש. והפס נחוצה מאוד, ואי אפשר להאריך כלל. ותקבל סך שלושים רובל חדש, מזה תשלח לרבי שמשון ורבי שמאל כסך שישה רובל חדש על פרנסת ביתי, ביתי וארבעה רובל חדש ליד זוגתי תחיה, כאשר כתבתי במכתבי לשם עצוב פה, וחמישה רובל חדש ליד ביתי חנה צירל תחיה, שהוא על ספר תורה של רבי צבי מפה. סך הכל חמישה עשר רובל חדש, וחמישה עשר רובל חדש תקבל לעצמך. ותרשום חמישה רובל חדש שהם אמהות העסק והשרה הם שלי. ותרשום שקיבלת מפה צ'רין, גם תרשום היום והזמן, כדי שיהיה החשבון ברור. ותביא לי החשבון ברור על ראש השנה הבאה לנו לטובה. דהיינו מה שנרשם אחר החשבון שכבר קיבלתי ממך בסמוך. וגם תרשום בקיצור כלל החשבון שהיה עד אותו היום מהקבלות והנתינות, הן משלי הן של העסק. ואחר כך תרשום בפרטיות הקבלות והנתינות שלי ושל העסק שהיה אחר החשבון הנ"ל. ומן הסתם תעשה הכל על צד היותר טוב, ותביא לי לאומן בעזרת השם מטבח. מכתבך לקרימנצ'ק עדיין לא נשלח לשם, אך לך צריך להמתין עוד על כי על שבת העבר באתי מקרימנצ'ק ואמר רבי אפרים אליי בפירוש כמה פעמים שרצונו לכתוב לך שתביא לו לולבים. ואודות העסק שלנו, יש לי נחת גדול ממה שאתם עוסקים בזה. השם ידבח יזכנו שיבוא לשלום מהרה הסחורה בקיא טוב. וכל אנשי שלומנו מחכים מאוד לזה, ומהסתם תכתוב לי בזריזות לאומן ישועת השם, אשר יעשה בעניין זה בחסדו ידבח. ולפה אין לך לכתוב עוד, ובדעתי לנסוע על שבת הבאה עלינו לטובה לקהילת מת ואחר שבת קודש לנהוג נסיעות לאומן. ורצוני חזק מאוד לבוא לשם על שבת קודש פרשת כי והשם יושייני. ומהסתם יגיעני לשם מכתביך כדורקך הטוב. ואתה בני חזק ואמץ בכל הדברים ששמעת מכבר. ותזכור בכל פעם עוצם גדולתו ונוראות כוחו של זקן שבזקנים בקדושה שהיינו חוסים בו. שבעוצם כוחו יתקן הכל בעזרת השם ידבח. ועלינו לשבח בכל עת שהבדילנו מן הטועים החולקים עליו, ולשמוח מאוד מה שזכינו להיקרא על שמו הקדוש. וחדבת השם בזה הוא מעוזנו כנגד כל מה שעובר עלינו בכל עת, כי חסדו גבר עלינו באמת השם לעולם. דברי אביך המצפה לראותך בחיים ושלום ושמחה מהרה, נגילה ונשמחה בישועתו. והשם יטבח בהחמה ויתן בלבך ובלב כולנו להתחזק מעתה, להכין עצמנו ראש שנה הקדוש. ונזכה לכתיבה וחתימה טובה, לחיים טובים ארוכים ולשלום. נתן מברסלב ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ולידידי כנפשי הרבני הנגיד, מורנו הרב יעקב נורי סוף דבר הכל נשמעת תדע שאני מזרזך לטובתך הנצחית שתבוא בשמחה על ראש השנה הבאה לנו לטובה. ואל תסתכל על חשש עיכוב זכורתך עם דבש שהוא בימים הללו. כי הרבה רווח והצלה לפניו יתברך להשפיע עליך רווח בכפלי כפליים ממקום אחר. בפרט בראש השנה שאז עוסקים להמתיק בחינת דבש שהוא הכוונות של שופר, וגם אוכלים אז דבש, ובוודאי יומתק לך הרבה הרבה יותר בזה ובבא, כשתהיה נמנע עמנו בראש השנה הבאה לנו לטובה. ומחמת נחיצת הפסט אי אפשר להעריך, ולחכם יספיק מיעוט דברים אלו, אולי שומע ינעם ויומתק יותר מדבש מנופת סופים, נתן הנל. ושלום לידידי וחביבי כנפשי הוותיק הרבני פרי קודש מורנו הרב נחמן אירו יאיר. מכתבך קיבלתי וקראתי ותב וגם מסרתי אותו לרבי אברהם דוב שיחיה. ועתה אני צריך לקבלו ממנו, לתן אותו לקרות לדודך ולגיסך שיחיה. אך כעת הם מתנצלים הרבה מחמת שלקחו הרבה מהם ואין להם שום מעמד פרנסה. אף על פי כנראה כן לדבר עמה עוד ולהשם הישועה ואתה חביבי אשליך על השם יהווך והוא יכלכלך ובוודאי לא יעזוב אותך ואם ירצה השם בימי ראש השנה הבאה לנו לטובה נדבר פנים אל פנים ככל אשר בלבבי. גם בקרימנצ'ק דיברתי עם אחותנך רבי ליבלי ואמר שכבר מוכן בידו מתנה לבטחה תחיה וישלחה על ידי רבי אפרים מרוי העיר על ראש השנה הבאה לנו לטובה דברי אהבך באמת בלב הנפש ומתגעגע בכל לב לישועתך ומצפה לראותך מהרה באומן בחיים ושלום ושמחה נתן הנ"ל. ת"ו ברוך השם יום א' תצא ת"ג מ"ד ק'. רב חסד וברכה לעטיו ישפיע עליו ועל ביתו אך טוב החסד וכוח החסד הנפלא והנורא של ראש השנה שממשיך היודע עניין ראש השנה לעומקה אגן ויעזור ויושיע לידיד נפשי הוותיק הרבני המופלא הנגיד מורנו הרב אברהם אבן ארוהי העיר לאו לביתו שלום וחיים וכל טוב. ילכו לנקותם ויהיה כזית הודם ובניהם ובני בניהם יהיו כשתילי זיתים סביב לשולחנם אמן כן יהי רצון. מכתבך קיבלתי ידיד נפשי מיד ידידנו הוותיק מורנו הרב אברהם בר נרוהי העיר. והיה סמוך לכניסת שבת קודש וקריאי תיו היטב והומה עלי ליבי כי ידעתי את מכרוביו. אך זאת נחמתי בעוני, מה שאתה בעצמך הקדמת רפואה למכה לנחם ולשמח עצמך בדברי תורתו הקדושה, שלנח הנובע מקור חוכמה. בפרט מה שדיברתי והסכתי עמכם קודם נשיאתי מהתורה אלמלא מלכה, לאה ועלמא יכול למזבל מהירותה. וכתבת לי שרק בשבילך גלגל השם מטבח, שדיברתי דברי אלה. אף שלפי הדמיון היה עיקר הדיבור עם רבי יעקב בן רבי צבינו ואו יאיר. ובזה שימחתני ידידי הרבה, בראותי נפלאות השם, בעוצם נפלאות נורות קדושת תורתו הקדושה, שבכוחו הגדול ועימי עדיין הוא מזמין לי דיבורים אמיתיים בכל פעם, לכוון לכל אחד לתוך נקודת לבבו כפי העת והזמן. ואני בעוניי ושפלותי וקטנותי בעיניי מאוד מאוד. אבל בכוחו הגדול של הזקן שבזקנים דקדושיה אני בוטח, עד שכמה פעמים אני רואה בחסדו הנפלאה שמקיים בי המקרא. השם אלוקים נתן לי לשון לימודים לדעת, לעוט את יעף דבר וכולי. אהובי, חביבי וידידי, כבר הקדמתי לדבר עמכם הרבה מה ששמעתי מפיו הקדוש, וכמה ספרים קדושים מלאים מזה. והרבה הרבה אראיתיכם בעיניכם שהעולם מלא ייסורים וצרות ומחרובות ודאגות מדאגות שונות. וכמו שכתוב בספר שלה הקדוש, בדרך חרוזי, אין יום וכולי, אין רגע בלא פגע, אין שנה, אין שמיטה וכולי. עיין שם. אבל יותר מזה פתח אדוננו מורנו ורבינו זכרונו לברכה את עיניי לראות זאת עין בעין בכל פעם. ואין חוכמה ואין תמונה ואין עצה להינצל מכל זה כי אם לברוח להשם יתברך ולתורתו הקדושה. ובפרט לפרש שיחתו לפניו ידבח בכל פעם, ובפרט בעת צרה ודוחק וכשמרגישים חסרונותיו וכו'. ועתה ביני ראה ואבין וחכם וזכור היטב כל מה שדיברנו בזה, כמה יש לנו לשמוח ולהתחזק ולבטוח בחסדו ידבח, ולהזכיר את עצמו בכפליים, כמה וכמה גבר עלינו חסדו שניצלנו מלהיות מתנגד וחולק על הצדיק כסוד עולם, שהוא בחינת ברית מלח עולם שכל המתקת מרירותא דעלמא על ידו. ומה היינו עושים אם אחרי כל הפגעים האלה, חמנאי ליצלן מעתה, היינו מחולקים חס ושלום לחיותנו ולשורשינו ותקוותנו? לולי השם שהיה לנו וכולי, ברוך השם שלא נתנה לנו טרף לשיניהם. ולמען השם יתברך, אל יזקינו בעיניך הדברים האלה, אף על פי שדיברנו בהם כמה פעמים. ותקיים אל תבוז כי זקנה עמך, כמו שדרשו אבותינו זכרונם לברכה. כי מאחר שאתה רואה שהמלך זקן אוכסיל מתגבר בכל עת כאילו הם חדשים, מה שבאמת הם דברים ישנים ובלויים, ואין מתבייש להתגבר על האדם בכל יום מחדש, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. מכל שכן אלפי אלפים קל וחומר כמה וכמה אנו מחויבים לשים לב ולהאמין לדברי תורת אמת המתחדשים בכל יום. לחזור בכל יום דברי תורתו הקדושים, ושיחותיו הקדושות, ועצותיו העמוקות והנוראות מאוד מאוד. והעיקר שיהיה בעיניך בכל יום חדשים ממש, כי הם חדשים ממש באמת בכל יום. מבחינת חסדי השם כי לא תמנו וכו', חדשים לבקרים רבה אמונתך. כי הם נובעים מהזקן שבזקנים, שאמר שהוא זקן מאוד, והוא תינוק ויניק לגמרי וכו'. הנשמה כזאת, תהילה לקל יש ויש לנו על מי לסמוך. ולמען השם יתברך שתכבד את אשתך היקרה, שהיא מגזע הזקן וכו'. ומגזע קדושים הרבה, מכל שכן שלא תצערה חס ושלום בשום דבר. ובטח בהשם כי לא יעזוב אותך, ואשר זיכה אותך להתדבק בבת טובים וקדושים כמותה, וניצלת ממה שניצלת כידוע לך, הוא יזכה אותך בהחמיו העצומים להוליד ממנה בנים ובני בנים, כי הרבה רווח והצלה לפניו, כי גם זה מסוגל לבנים לבלי לצערה חס ושלום כלל. אדרבה, לנחמה ולשמחה בכל עת. וכמו שמצינו באלקנה וחנה, הלא אנוכי טוב לך וכו', עד שזכו להוליד את שמואל. ובת מאה ושלושים שנה הייתה. וכל שכן, וכל שכן, שתהילה לקהלי עדיין ראוי להוליד, כמה בנים בעזרת השם ידבח. והשם אשר פקד את ורחל וחנה, ויפקדם ברחמים מהרה בזרע של קיימא לעבודתו ויראתו. והוא קוים בהם ההפטרה של פרשה זאת. שהורני עקרה לא ילדה, כי רבו בני שוממה וכו'. מכל שכן, וכל שכן שהיא אין עקרה כלל, רק לכל עט וכו' עט ללדת. ולעת אתה חזק ואמץ, ותרגיל את עצמך ללך בדרכיו הקדושות, להתפלל בכוונה, ולקשר מחשבתך לדיבורי התפילה בקשר אמיץ וחזק. ולא תהיה אליך התפילה כמסורת חס ושלום, ותלמד בכל יום בפרט פוסקים וספריו הקדושים. ותאמר תהילים ותפילות בכוונה, ותפרש שיחתך לפניו ידבח בכל יום. וביותר תתחזק הרבה לשמח נפשך בכל עת. ותחזק עצמך בביטחון חזק בחסדו ידבח, כי לא יעזוב אתכם. כי אם השם החסד והרבה עמו פדות. דברי אהבך באמת לנצח, ומאתיר בעדכם, ומצפה לישועתכם מהרה, ומחכה לראותך מהרה בשמחה וחיים ושלום, נתן מברסלב. ושלום רב לידיד נפשי ולבבי הוותיק הנגיד, פרי קודש, מורנו הרב אברהם בר, שיחיה עם כל יצח על הצו שיחיו. השם ידבח יחזק לבבו בתורה ותפילה וצדקה ומעשים טובים, ויזכה ללך בדרכי אבותיו הקדושים, ויתחיל בכל יום מחדש, ובפרט בימים הללו שצריכים לצפות על ראש השנה הבאה עלינו לטובה. שנזכה, שיחדש עלינו שנה טובה, עדי נזכה לחיים ארוכים, חיים טובים, שברכו הזקנים הקדושים את הזוג הקדוש. אשרי המחכה לזה, אשרי הזוחל הזה, אשרי אוזן ששומע כל אלה. אשרינו שאנו מאמינים ומרגישים טעם עמקות נוראות, קדושת דברים האלו שלא נשמעו מעולם. וכולם עולים הדרום גובעי שמים הרמים, ולעילה לעילה וכו', ויורדים עד התהום להחיות אותנו את כל אחד ואחד באשר הוא שם. מי שמע כזאת, מי רע כאלה, עד הנה עזרונו חכמך וכו', לבלי לשכוח לגמרי חס ושלום את כל הנוראות האלה. ולעסוק בהם, להדפיסם, להפיץ מעיינותיו חוצה. כן יוסיף השם חסדו עמנו כהנה וכהנה יותר ויותר. שנזכה לקיים דבריו הקדושים וללך בהם, ולהאיר פני תבל באורו הגדול והנורא, ושפת אמת תיכון לעד וכולי, נתן הנ"ל.